Gucsió titkai Kressai a tavaszi napfényben áttetsző levelű fáival és a moldr folyó reszkető ezüstös szürkeségével boldog látomás maradt Gucsió számára. S most mégis, midőn ez, októberi reggelen az ifjú síneai, aki minduntalan hátra pillantott, hogy megbizonyosodjék, nincsenek-e nyomában az íjászok, megérkezett kressai magaslataira. Csalódást érzett mintha az ősz összép zsugorította volna az udvarházat. Ilyen alacsonyak voltak a tornyocskák, tűnődött, és fél év alatt ennyire megváltoznának az emlékek. Az udvar sáros pocsolya lett, sulóval csüdig gázolt a lucsokban. Legalább kevés a lehetőség, hogy itt rám találnak, gondolta. A kantárt odavetette szolgájának, Csutakolják le és etessék meg a lovakat. Az udvarház ajtaja megnyílt, és méride krássai lépett ki rajta. A felindulástól kénytelen volt megkapaszkodni az ajtó félfában. Mi szép, bámolt rá Gucció, és még mindig szeret. És ekkor a falak repedései, mintha eltűntek volna a tornyocskák Gucció emlékeinek megfelelő arányokat öltöttek. De Mari már lelkendezve kiáltott. Anyám, Gucsió úr visszatért! Eliabel úrasszony nagy örömmel fogadta a fiatal embert, arcon csókolta és telt kebléhez szorította. Gucsió képe gyakran kísértett álmaiban. Kézen fogta a fiút. Leültette majd almabort és pástétomot hozatott számára. Gucsió szívből örülte a fogadtatásnak, s az előre kitervelt módon adta elő célját. Azért jött Neflőbe, hogy rendet teremtsen az ottani fiókházban, mert az a gyönge vezetés következtében rosszul megy. Az alkalmazottak nem hajtották be idejében a követeléseket. Eliabel órasszony e szavak hallatán nyugtalankodni kezdett. Kegyelmed egy egész évet adott nekünk, védekezett. A tél igen silány termés után köszöntött ránk, s eddig még nem. Guccio továbbra is általánosságokra szorítkozott. Kresai urai az ő barátai, s nem tűrné, hogy sürgessék őket. De emlékszik, hogy annak idején meghívták. Eliabell ennek nagyon megörült. A városban sehol nem találna nagyobb kényelmet, kucsió, és jobb társaságot sem, bizonykodott. A fiatalember behozatta úti táskáját, amelyet szolgájának lovahozott hozott idáig. Van itt néhány kelme, mondta, remélem megnyeri tetszésüket. Pierre és Jean számára két jól idomított solymot hoztam, amelyekkel még eredményesebben vadászhatnak, ha ez egyáltalán lehetséges. A kelmék, a csipkék, a solymok elkápráztatták a háznépét, s minnyáján hálás kiáltásokkal fogadták az ajándékokat. Pierre és Jean, akik most is átható föld, ló és vacszaggal átidatott ruhát viseltek, ezer kérdéssel ostromolták gucsiót. Ez az ismerős, aki csodával határos módon éppen most bukkant fel, amikor a hosszú unalmas téli hónapokra készülöttek, még szeretetreméltóbbnak tűnt előttük, mint első itt létekor. Mintha örök idők óta ismerték volna egymást. És mi lett barátunkkal, portefruit elöljáróval? kérdezte Gucció. Továbbra is fosztogat, ahogy csak tőle telik, de többé nem nálunk, hála Istennek, és hála kegyelmednek. Marie neztelenül tetvett a szobában, a tűz fölé hajolva igazgatta a parazsat, majd intézkedett, hogy helyezzenek friss szalmát a függönyökkel elrekesztett kezdett ahol fivérei aludtak. Nem beszélt, de folyton Gucciót nézte. Az ifjú pedig, amint kettesben maradtak, tüstént megfogta a két karját, és gyengéden magához ölelte. Semmit nem lát a szememben, ami a boldogságra emlékeztetné, idézett egy mondatot valamelyik nemrég olvasott lovagregényéből. De igen, uram, felelt Mari remegő hangon, én szüntelenül itt láttam kegyelmedet, akármilyen távol volt is tőlem. Semmit nem felettem, és semmit nem bántam meg. Gucció valamiféle mentséget keresett, hogy hat hónapra nem jelentkezett, és üzenetet sem küldött. De Mári legnagyobb meglepetésére, ahelyett, hogy szemrehányást tett volna, megköszönte, hogy a nem éltnél hamarább tért vissza. Azt mondotta, hogy egy év múltán jön a kamatokért, mondta. Előbb nem is reméltem, hogy viszont látom. De ha nem jön, akkor egy életen át vártam volna egy elmedre. Guccio egy befejezetlen kaland felett érzett könnyed sajnálkozást vit magával kressaiből, s e kalandra, őszintén szólva, az elmúlt hónapok során alig-alig gondolt. Most pedig egy kibontakozott szerelmet talált, amely a tavasz és a nyár folyamán növényhez hasonlóan fejlődött. Milyen szerencsém van, gondolta. El is feledhetett volna. Férjhez is mehetett volna. A hűtlen természetű férfiak bármi elfogultak is, szerelem dolgában gyakran meglehetősen szerények, mint hogy másokat is önmagukból ítélnek meg. Gucció csak bámult, hogy így csekély erőfeszítéssel, ilyen hatalmas és ritka szenvedélyt ébresztett. Én sem szüntem meglátni önt, Mari, és semmi nem szakított el öntől, mondta olyan forrón, ahogy egy ilyen egetverő hazugság megkívánta. Szavaiktól és mozdulataiktól egyformán felindultan, egyformán zavartan álltak egymás előtt. Mari, szólalt meg ismét Gucció, én nem a fiók ház, és nem valamely adósság miatt jöttem ide. De ön előtt nem akarok és nem is tudok titkolozni. Ezzel megsérteném a bennünket összekötő szerelmet. A titok, amelyet most önre bízok, sokak életének s a magaménak is záloga. Nagybátyám és befolyásos barátai azzal bíztak meg, hogy néhány iratot, amelyek fontosak a királyság és saját ügyeik számára, biztos helyre rejtsek. Az írászok már nyilván mindenütt kutatnak utánam. Hajlamainak engedve újra megkísérelte előtérbe tolni személyét. Húsz helyen is találhattam volna rejtek helyet, de önhöz jöttem, Mari. Az életem függ a hallgatásától. Én függök kegyelmettől, uram, felelte Mari. Én csak Istenben hiszek, és abban, aki elsőnek tartott karjában. Az én életem a kegyelmed élete, a kegyelmed titka az enyém. Titkolni fogom, amit titkolni akar, hallgatok arról, amiről hallgatni kíván, s e titok, velem száll a sírba. Sötétkék szemét könnyek fátyolozták. Amit el kell rejtenem, egy ólomtokban van, mondta Kutcíró, és az egész nem nagyobb, mint a két tenyerem. Van erre felé valahol egy megfelelő hely. Mari elgondolkodott. Talán a régi fürdőkamra kemencéjében felelte. Nem, ennél jobb helyet tudok, a kápolnában. Holnap reggel oda megyünk. Bátyáim hajnalban vadászni indulnak, anyám ugyancsak korán elmegy, mert dolga van a városban. Tegyen úgy reggel, mintha sokáig aludna. Gucsiót az emeleten, abban a tiszta és hideg szobában helyezték el, ahol egyszer már aludt. Törrel az oldalán feküdt le, és feje alá tette az ólomládikát. Nem tudta, hogy ebben az órában a két márény fivér között már lezajlott a drámai párbeszéd, s hogy a lombártok ellen készülő rendelet már csak egy marék hamu. A két fivér indulása ébresztette fel, az ablak szárny mögül kilesve, látta, amint Pierre és Jean de Crasai Kresai két sovány gebén ülve, öklükön sojmaikkal kikocognak a kapun. Aztán ajtók csapódtak, valamivel később egy szürke, a kortól kisé megviselt kancát vezettek elő Eliabel úrasszony számára, aki a sántaszolga kíséretében maga is útra kelt. Gocsió ekkor felhúzta csizmáját és várt. Kis idő múlva Mari hangját hallotta a földszintről. Őt hívta. Gucsió köntöse alá rejtette a ládikát, s lement. A kápolna az udvarház keleti szárnyán volt, egy kicsi boltíves, fehér remeszelt helyiség. Szent János evangélista durván faragott szobra előtt olajmécs égett, s Mari annak lángjánál gyújtotta meg gyertyáját. A kressai családban a legidősebb fiút mindig a Szent nevére keresztelték. Mária az oltárhoz vezette kucsiót. Ezt a követ fel lehet emelni, mutatott egy rostás vaskarikával ellátott kis kockára. Kucsió némi erőfeszítéssel kimozdította a helyéből a követ. A gyertyafényben egy koponyát és néhány csontot látott az üregben. Ki ez? kérdezte, és ujjaival szarvat mutatott. Egyik ősöm, felelte Mari. Nem tudom, melyik. Gocsio az öreg csúsztatta az olmot ólom olomtokot a fehérlő koponya mellé. Azután a követ visszaillesztette a helyére. Titkunk Isten színe előtt pecsételődött meg, mondta Mari. Gocsio karjába vette és meg akarta csókolni. Nem, ne itt. Védekezett kis én be a lány. Ne a kápolnában. Visszamentek a nagy terembe, ahol egy szolgáló leány éppen az asztalra rakta a reggelit. Tejet és kenyeret. Gucció a kandalónak vetette hátát. Amikor a szolgáló kiment, Mari odalépett hozzá. Ujjaik összefonódtak, a leány Gucció vállára hajtotta fejét, és sokáig úgy maradt, hogy ki ismerje, Felfedezze férfi testét, Akihez, amint Isten és önmaga által elhatároztatott, Tartozni fog. Én örökké szeretni fogom, Még ha kegyelmed megszűnne is szeretni engem, Mondta. Aztán fatálkába öntötte a meleg tejet, És kenyeret aprított bele. Minden mozdulata boldogságot sugárzott. Négy nap teltál. Gucsió elkísérte vadászataikra a fivéreket, és nem bizonyult ügyetlennek. Hogy itt tartózkodására űrügyet találjon, többször meglátogatta a neflői fiókházat. Egyisben portefruit elöljáróval is találkozott, aki felismerte és alázatosan köszöntötte. Ez megnyugtatta Gucsiót. Ha bármilyen rendeletet hoztak volna a lombardok ellen, Portafruit úr nem fárasztotta volna magát az udvariaskodással. Ha egy napon le kell tartóztatnia engem, gondolta Gucció, a magammal hozott arany, majd segít, hogy megkenjem a markát. Eliabel úrasszony szemmel láthatóan semmit nem sejtett leánya és az ifjú sinei kalandjáról. Guccio erről akkor győződött meg, amikor egy este véletlenül kihallgatott egy beszélgetést a kastély úrnője és a fiatalabb fiú között. Guccio emeleti szobájában tartózkodott, Eliabel úrasszony és Pierre de Kressai pedig a lenti nagyteremben, a kandalló közelében, s hangjuk a kéményen át felhallatszott. Valóban kár, hogy Guccio nem nemes, mondta Pierre. Jó fér lenne hugom számára. Arányos termetű tanult és előnyös helyet foglal el az életben. Az jár a fejemben, nem kellene fontolóra venni ezt az ügyet. Eliabel úrasszony igen rosszul fogadta ezt az ötletet. Soha, kiáltotta, a pénz megszédített, fiam! Jelenleg szegények vagyunk, de vérünk a legnagyszerűbb kapcsolatokra jogosít, és nem adom a lányom egy polgár fiúhoz, aki ráadásul még csak nem is francia. A legényke persze nagyon csinos, de nehogy udvarolni merjen, Marinak. Majd adnék neki egy lombard. De erre nem is gondol. Ha éveim száma nem tenne szerényé, mevallanám, hogy inkább engem néz, mint Marit, s éppen ez az oka, hogy úgy megtelepedett nálunk, mint oltvány a fában. Bár Guccio mosolygott az ő urnő elképzelései hallatán, mégis sértette a megvető hang, amelyel az asszony születéséről és mesterségéről nyilatkozott. Ezek az emberek kölcsönöket vesznek fel, hogy ehessenek. Nem fizetik meg adósságaikat, de kevesebbre becsülnek, mint a parasztjaikat. Ugyan mihez kezdene jó asszony a lombárdok nélkül? Morgott ingerülten gucsió. Nos, csak próbálja meg férhez adni a leányát egy nagyúrhoz, majd meglátja, hogyan fogadja az ajánlatot. Ám ugyanakkor meglehetősen büszke volt rá, hogy így eredményesen elszélített egy nemes leányt. Ezen az estén határozta el, hogy minden várható akadály ellenére is feleségül fogja venni. Az étkezés alatt Márit nézte. Ő az enyém. Ő az enyém. Újjongott. Ez a szép arc, a hosszú szempilla, a félig nyílt ajak, mintha azt felelték volna. A kegyelmedé vagyok. gucci ő csodálkozott. Miként lehetséges, hogy a többiek nem vesznek észre semmit? Másnap Neflőben nagyvátya üzenete várt a gucsiót, amelyből megtudta, hogy a veszély pillanatnyilag elhárult, s hogy haladéktalanul térjen vissza párizsba. Kénytelen volt bejelenteni kressaiben, hogy egy fontos ügy a fővárosba szólítja. Eliebel belasszony, Pierre és Jean élén sajnálkozást mutatott. Már én nem szólt semmit, és továbbra is hímzésével foglalatoskodott. De amikor négy szemköz maradt Guccióval, kitört belőle a féltés. Csak nem történt valami baj, csak nincs veszélyben Gucció. A fiú megnyugtatta, ellenkezőleg. Hála önmagának és hála Marinak legyőzték azokat, akik az olasz bankárok vesztére törtek. Mari akkor -e könnyekre fakadt, hogy Gucció elmegy. Kegyelmed elhagy engem, zokogta, s ez olyan, mintha meghalnék. Amint lehet, visszatérek, fogatkozott gucsió. Csóküzönnel borította mári arcát. A Lombard társaságok üdve e pillanatban csak félig tudta lelkesíteni. Szerette volna, ha még tovább tart a veszély. jövök, visszajövök, Marie, ismételgette. Nincs hőbb vágyam az életben, mint ön s ez egyszer őszintén beszélt. Rejtek helyet keresve érkezett, és szívében szerelemmel távozott. Minthogy nagybátyja az üzenetben nem említette az elrejtett iratokat, Gucsió ezt szándékosan úgy értelmezte, hogy továbbra is keresseiben kell hagyni őket. Így szerzett ürügyet a visszatérésre.